Несанкціоноване звільнення душ Озвучено студією Руда книгарня Читає Хеля Розділ одинадцятий Лютневий сон Тараса Тарас довго не міг заснути Він декілька разів виходив на балкон палити Знову намагався стулити очі, але кляте безсоння вчепилося намертво своїми гострими кігтями у його свідомість. В голові поволі наростав незрозумілий шум, який дратував чоловіка до нестями. Близько четвертої ранку безсоння геть виснажило Тараса, сплутавши його розхристані думки та тупий біль у пораненій нозі в один тугий клубок і він нарешті провалився у темну безодню тривожного сну. Йому марилося, наче він стояв босоніж біля будинку профспілок і вдивлявся у зоряне небо. Панувала цілковита тиша. Зненацька Тараса оглушив несамовитий гуркіт. Гігантська сталева блискавиця грізно розрізала небо навпіл – із нього посипалися Гострі уламки зірок Тарас із подивом зрозумів Що тепер він стоїть Перед вікном у своїй квартирі І дивиться на дах Сусіднього будинку Знову потужно гримнуло І у білому світлі блискавиці він побачив Невиразну тінь Що почала набувати чітких Обрисів людини Чоловік Тримаючись обома руками за підвіконня, вдивлявся у темряву глупої ночі, намагаючись роздивитися таємничу істоту на даху. Небо знову спалахнуло сліпучим білим полум'ям, вихопивши гігантську постать. Тарасу на мить здалося, що це була жінка, могутня та войовнича, яка звела волотенський сяючий меч над своєю головою. В небі палахкотіли яскраві білі цятки. Чоловік раптом побачив інші постаті на дахах. чоловічі чи жіночі, вони також здіймали мечі над головою. Залізо наче плавилося, струменіло і видовжувалося, створюючи густу сітку над небом міста. Щось велетенське з гуркотом падало з неба, з іскрами відбивалося від невидимої металевої сітки. «Тримаймо небо!» – гукнув чоловічий голос. Тарас не міг відірвати очей від цього дивного, мотрошного нічного видовища. «Я сплю», – подумав він. «Це тільки сон, один із безлічі моїх тривожних снів». «Прокидайся, воїне!» Несподівано він почув ладний жіночий голос у своїй голові. «Наш час прийшов! Ми знаємо, хто ми є! Ми на своїй землі!» Тарас рвучко схопився на ліжку, намагаючись позбутися залишків нічних сновидінь, що метушливо чіплялися за його сонну свідомість. Щось знову гупнуло. Нічну тишу розірвав пронизливий звук сигналізації автівки. За дверима чулися стурбовані голоси та хаотична метушня сусідів. Шкутильгаючи, Тарас підійшов до вхідних дверей та прочинив їх. Перед квартирою навпроти на брудному килимку сидів, обхопивши руками голову літній чоловік. «Андрію». Розгублено звернувся до нього Тарас, тримаючись за одвірок. «Що сталося?» Нетверезий бородань підвів голову. Хтось знову затупотів сходами, загуркотів старий ліфт. «Війна почалася, Тарасе», – прошепотів зляканим голосом сусід. «Війна, сука!» Раптом пронизливо заголосив сусід. Йобана русня!» Тарас тихо зачинив двері і сів на канапу. Заплющивши очі, він намагався надати сенсу тому, що відбувається. У голові знову почулося могутнє відлуння жіночого голосу зі сновидіння. «Прокидайся, воїне! Час повертатися на поле битви!» We just wanted to live from Mariupal to Viv, isn't it how it is simple and restricted? Yeah